Conul Leorida, față cu reacțiunea de Ion Luca Caragiale. Interpretează Radu Berigan Rodica Mandache Carmen Tănase. Regia artistică Diana Mihailopol în colaborare cu Dan Puican. O daie modestă De mahala. În fund, la dreapta, O ușă. La stânga, o fereastră. De o parte și de alta, Cât un pat de culcare. În mijlocul O o masă, prejur căreia sunt așezate Scaune de paie. Pe masă, o lampă cu gaz pe globul lămpii, Un abajur cu sut pe canava. La stânga o subă cu ușa deschisă Și cu câțiva tăciuni pâlpâind. Leonida e în halat, în papuci Și cu scufia de noapte. Efimița în camizol, fustă de flanelă roșie Și legată la cap cu tulpan alb. Amândoi șed de vorbă la masă Așa, cum mă spuse, mă scol într-o dimineață Și știi obiceiul uh -huh. meu, pui mâna întâi și întâi pe aurora democratică să văd cum mai merge țara. O deschiz și ce citesc. Uite-ți-mi că acum 11 pe 23 faurar a căzut tirania. Viva trepublica Răposata dumneei nevastă-mea din Nu se sculase încă S-ar jos din pat și strig Scoală, coană, și te bucură Că e și lumea ta mumă din popor Scoală, că a venit libertatea la putere hey. Când aude de libertate Sare și dumneai răposată din pat Că era republicană. Zic, gătește-te de grabmițule Și hai și noi pe la revoluție ne îmbrăcăm, domnule, frumos Și o luăm repede pe jos până la teatru Ei, când am văzut Știi că eu nu intru la idee cu una, cu două Ce ai găsit? Dumneata nu ești, de-aia? Ei, hey, că hey, ca dumneata, bobocule Mai rar cineva Or să zici nu știu ce și nu știu cum Că adică cu unde ești tu, republican Ții parte națiune Da, când am văzut Am zis și eu să te ferească Dumnezeu de furia poporului Ce să vezi, domnule, steaguri, muzici, chiute, tămbălău, lucru mare și lume Lume dezvenea mețeală, nu altceva Bine că n-am fost în București pe vremea aia Cum sunt eu nevricoasă, doamne, ferește, am alte alea Ba, nu zi asta, păteai trage un ce profit? Eh! Cât gândești că a ținut toiul revoluției? Bună hmm. seara! Trei săptămâni de zile, domnule. Nu no, mă sora. Ce te gândești, dumneata, Dacă a fost așa un bagadel lucru? Fă-ți idee, dacă chiar Galibardi, de acolo, de unde ești el, a scris atunci o scrisoare către națiunea română. Zău? Mai vorbă. Adică cum? Vezi, da? I-a plăcut și lui cum am adus noi lucru Consul subțire Ca să dăm exemplu Evropii Și s-a crezut omul dator ca un ce de politică aha, aha. Pentru ca să ne filitisească A, Da ce spunea în scrisoare? Patru vorbe, numai patru Dar vorbe, ce drept Uite, ți minte ca acum bravo națiune Halal să fie Să trăiască Republica Vivat principatele unite ah. Și jos e în original Galibardi ah. A, păi, atunci dacă e așa A vorbit destul de frumos omul hey, hey, unu E, unul Galibardi Om odată și jumătate Eh, geantă la tine, domne, n-ai ce-i mai zice De ce a băgat el în răcori Gândești pe toți împărații și pe papa de la Roma C Și pe papa de la Roma? Oh, Bancă ce, i-a tras un tighel de a plăcut și lui Ce-a zis papa? Iezuita, aminte nu-i prost Când a văzut cunoscoate la căpătăi cu el Mă, nene, asta nu-i glumă Asta, cu cum vă eu, nu merge ca de cufite cine E mai bine să mă iau eu cu politică pe lângă el Să mi-l fac cu mătru oh, oh, oh. Și de colea până colea, turavura, cofitunsă, cofirasă L-a pus pe galibarde de i-a botezat un copil Așa cunoscut omul nostru. Vezi bine Acum, ia spune, cam câți oameni te bate gândul că să aibă galibarde? Hey. Sumete mie! O mie, domnule! Numai o mie! E foci ca mor. Și adică nu mai cu o mie zi, Da, dar întreabă-mă să spun ce fel de oameni sunt A, Ceva, tot unu și unul. Ei mai prima, domnule! Aleși <laughs> pe sprinceare. Care mai de care de cu pușca în Dumnezeu? Volintiri mă rog, azi aici, mâine, în foc, șan, ce am foc și ce-am avut și ce-am pierdut. He, așa, da. Și tot se închide la el ca la Hristos. Da. De hatărul lui sunt în stare trei zile dar rândul să nu mănânce și să nu bea dacă nu ar avea ce. Ce spui, soră? Ce spui eu și câte și mai câte altele și mai și... bravo -s. Trebuie să fie târziu, Mițule. Ah. Ne culcăm? Ah. Tu, ce trecute, bobocule! Vezi-mi, dacă cum trece vremea cu vorba? Ah. Cum le spui, dumneata, să tot stai să asculti. Ah. Ca dumneata, bobocule, mai e rar cineva. Ah. Mitu, ai zis-ma tare fete să vie mâine mai de dimineață să facă focul? Da. da. da. <coughs> Și zi așa cu Gali de ai? Așa, dă he, he. Mai dăm încă unul ca el. Și până mâine seara nu-mi trebuie mai mult să-ți fac Republica. Da, ah. dar nu e. Dar o să-mi zici că cu cetul se face o Ori că mai rabdă, că n-ai intrat zilele în sac. Da, păi bine, frate. Până când tot rabdă azi, rabdă mâine, că nu mai merge, domnule, s-a săturat poporul de tiranie, <coughs> Trebuie trebuie Republica. Ah. Adică să-l eu, cu mintea mea ca de femeie Pardon, să te întreb și eu un lucru Ce procopseal ar fi și cu Republica? Ei, bravo Și asta e bună Cum ce procopseal? Le-aște Că ai minte ce-ți mai trebuie e. Apoi închipuiește-ți dumneata numai un condei Stai să-ți spui A. Mai întâi și întâi Că dacă e Republică Nu mai plătește nimeni bir Zău? Zău Al doilea Că fiește care cetățean ia câte o leafă bună pe lună, toți într-o egalitate. Parol? Parol. Par exemplu, eu. Pe lângă pensie? Pesnic, pensia e bașca. O am după legea Arventii. E dreptul meu. Hă? Mai ales când e Republică, dreptul e sfânt. Republica este garanțiunea tuturor drepturilor. Așa, da. Și al treilea, că se face și lege de murături. Cum lege de murături? Adică că nimeni să nu mai aibă drept Să-și plătească datoriile că precisă, doamne Apoi dacă e așa De ce nu se face mai curând Republică, soro? <hă>, te lasă reacționarii, domnule Firește nu le vine lor La socoteală să nu mai plătească nimeni bir E aproape de mintea omului Dar unde ar mai mânca ei Lefurile cu lingura? Așa e un lucru nu înțeleg eu. Ce lucru? Dacă nu mai plăti nimeni a soro, de unde or să aibă cetățenii leafă? Treaba statului, domnule. El ce grijă are. Pentru ce le avem pe el? E datorie lui să îngrijească să aibă oamenii lefurile la vreme. Așa, da, vezi? Bia de E bine ar fi. Unde dă Dumnezeu o dată să o mai vedem? și asta! Republica! Dorm, sora. A dormit! Se așează pe ureche și doarme și ea. Unu după miezul nopții sună rar în vecinătate. Patru bătăi pentru sferturi, și apoi o bătaie mai gravă pentru ceas. Orchestra melodrama misterios. Câteva momente pauză, după care se în îndepărtare două, trei detonături de pușcă și chiote surde, apoi altele mai multe și strigăte mai distinte și încă o dată. Efimisa se deșteaptă și se ridică în pat, privind cu nedumerire către ușă și întrebând cu nea Cine -i? Sare din pat, alergă repede spre ușă și o încearcă dacă e bine încuiată, asemenea la fereastră, și se întoarce mai puțin îngrijată să se așeze iar la loc, făcându-și o curuce. Cine știe ce -ai fi visat? Se culcă și pește iar. În orchestră, melodramă. Mm -hmm. O salăvă de detunătur și strigăte tumultoase tumultoase mulțite, cu coana sare din pat cât colo. cine e? Merge Merge tânul la masă, caută pentru meri chibuturile și aprinde la. Foarte emoționată, încearcă încă o dată la ușă, merge în vârful degetor la dulapul de haine, îl încuie repede ca și cum ar fi prins pe cineva în el și ascultă cu palpitație ce se petrece înăuntru. Se uită apoi pe sub și prin toate colțurile, stinge lampa, A. se închină și se urcă iară în pat. ce și asta? Când toată se aude o nouă salvă și chiote prelungite, Coana Efimița sare jos și rămâne înmărmurită în picioare, ascultând... Oltre, salvoci, strigate! Leonido! Scomodul se ripete? Leonido! Scomodul se ripete con potere! Ah! Quando se ripete per un scaunto per ah! sperare che si è in cade peste ste pattuli Leonido! Leonido! Lecce! Leonido! Spanca il fuoco! Spanca il fuoco! Încă-i revoluție, bătălie mare afară A, Aș vorbă să zic Ce te pomenesti vorbind, domnule Bătălia la toată soro Pistoale, puși tu, nu, Leonido Ții pete, chiuătă, lucru mare Dar am sărit din somn nu-i nimic. Știi cum ești dumneata nebricoasă? Unde am vorbit toată seara de politică Te-ai fi și cu fața sus Și-ai visat cine știe cine? Leonido Deșteaptă sunt eu acum Apoi de mițure, asta dumneata știi Bravo, spăpocule Nu mă așteptam ca tocmai dumneata Să te pronunți cu așa iluzii în contra mea Te credeam mai altfel Îmi pare rău Cu coanele, Onido Sunt deșteaptă Am auzit cum te auzi și mă auzi Revoluție, bătălie mare Bine, mițure, stai. Nu te-ai importat degeaba De când mai ai deșteptat pe mine Ai mai auzit ceva? Nu Apoi de, cum vine treaba asta? Spune-mi a tale. De, soară, știu și eu. Apoi vezi? Da, să o mai rom și pe partea altă, să vedem ce ai să mai zici. Bine, chiar revoluție să fi fost, să zicem. Nu știi dumneata că n-are nimeni voie să descarce focuri în oraș? E ordin de la poliție. De, bobocule, să zic și eu cum zici. Că după cum le spui dumneata... Una și cu una fac două, n de unde este mai apuce omul. Dar bine, soră. am auzit, am auzit. Cum s-a auzi ce nu era? Ce-am auzit dacă nu era nimica? Hei, he, domnule, cât de astea n-am citit eu, n-am păr în cap. Glumești cu omul, se întâmplă. Că fiindcă de ce o să mă întreb. Omul, bunimare de par exemplu, dintr-un nu știu ce orice. Cum e nevricos? De curiozitate intră la o idee a intrat la o idee Fandaxia e gata Ești după aia din fandaxie Ca din hipohondrie. Pe urmă firește și nimica mișcă Ai, Comedie, soro Așa o fi Bună oară și la dumneata acum O ipohondrie trecătoare Nu e nimic Hai să ne curcăm Noapte bună, mițele Noapte bună <sus> nu te mai curca cu fața în sus, mițule, că i visezi. <sus> Cocoana se așează pe ureche, în o daie în, tuneric, în orchestră melodramă. <sus> O pauză. După care, deodată, se aud în depărtare chiotă, strigăte, petunături, Ai auzit? Ai auzit? Daxie, nu e nicio E Primești de mare, domnule, ce să fie? Ce să fie? Dumneavoastră nu veți ce să fie! Revoluție! Bătălie mare, Leonido! E frate, Revoluție ca Revoluție, dar nu spusei că nu e voie de la poliție să dai focuri în oraș! Voie, nevoie. Auzi. Auz! dar nu e! Nu se poate să fie Revoluție! Câte vreme sunt ai noștri la putere? Cine să stea să facă Revoluție? Ei. Întreabă-mă întreb. întrebă! Auzi! Unde mi se gazeta? E dacă o fi să fie revoluție, trebuie să spui la ultime știri. Unde mi-e gazeta? Nu e revoluție, domnule! E reacțiune! Ascultă! Reacțiunea a prins iar la limbă, ca un strigoi în întuneric. Ia stă la pânda și ghearele și așteptând momentul oportun pentru poftele ei antinaționale Națiune, fii deșteaptă și noi dormim, domnule Cine strică, soro, dacă nu mi a citit gazeta de cu seara Și pe mă știu toți reacționarii că sunt republican, că sunt pentru națiune Ce-i de făcut, soro? Nu, nu te sferia, mițule, nu te sferia Uite, soro, pune mâna am doi, trag cearceafurile din paturi în mijlocul casei, golez dolapul, își fac două legături mari, apoi baricadează ușa cu paturile și cu mobilele. Mergem la gară pe-n și megiului și plecăm până ziua cu trenul la proiește. Acolo nu mai mi frică, sunt între ei mei republicani toți săraci. Cum sunt eu de ochiia drept aici Vin să ne dărâme casă nu spune soro că mor Sfă iute, iute. Soro mor, intrat în urța noastră Stinge lampa, lampa. <sus> <sus> Sunt la ușă Atât mi-a fost Nu te Să ne ascundem în dulap <sus> Să ne ca la bală cu și să sărim pe fereastră. Da, da, vor fi intrat în curte. <gumb> da, asta comedie. Hai! <gumb> Stii, <-o>, mișca! Mișca <gumb> Doamne, E slujbnica Leonidu. Safta! Parcă s-a mai departa, Zavera. Deschide cocoana să fac foc! <gumb> Haide, de mine! Nu-i buna asta, apăti boierii ceva! A, safta. Nu dă. Știi cu capul? Dar trebuie să deschizi soro, că începe dobitoaca să țipe și mai rău. Ne dă de-ncola zavragii. A. Deschide. Cine e? Eu cu Coana am venit să fac foc. Hai, hai, hai. Intră. ce e afară E Bine cu coana, ce să fie. Ce? Dar până acum n-am putut închide ochii. Toată noaptea a fost masă mare la băcanul din colț. Ha, acut abia s-a spart cheful. Adineur a trecut pacivo câțiva. Se duceau acasă pe două cărări. Era și n-ai pingeți cu pistatul, beat frânt. Chiuia și trăgea la pistoale. Obicei tocănesc. Ce obicei? Știi, a făcut oamenii chef ca să a fost lăsat a secului A fost lăsat a Ei, vezi? Tot vorba mea, domnule Omul bunioară De par exemplu Dintr-un nu știu ce oriceva Cum e nevricos de curiozitate intră la o idee. A intrat la o idee, fantaxia e gata. Ești și după aia din fantaxie, cade în ipohondrie. Văzuși? <gibli> Parca ziceai că nu e voie de la poliție să se dea cu pistoare în oraș. Apoi bine, nu vezi dumneata că aici a fost chiar poliția în persoană? Apoi <laughs> păi, cum le știi dumneata toate? Mai rar cineva! <laughs> Ați ascultat Conul Leonida Față cu reacțiune. De Ion Luca Caragiale Adaptarea radiofonică Dan Puicani Distribuția a fost următoarea Leonida Radu Beligani Efimisa Rodica Mandache Safta Carmen Tănase Comentatorul Mihai din Vale În alte roluri Sorin Georgiu, Ion Arcudeanu Dumitru Dumitescu Redactor Domnica Țundrea Regia de studio Violeta Berbiuc. Regia muzicală George Marcu Regia tehnică Vasile Manta Regia artistică Iana Mihailopol În colaborare cu Dan Puican